Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 14 Старе дерево обіднього столу Джоша холодило чоло Квентіна. Ще кілька секунд, і хлопець збирався знову сісти. Саме стільки часу знадобиться, щоб повернути мозок до стану, в якому він був до того, як прийшла думка, що проблеми скінчились. А до того часу, Квентіну просто шість секунду, потрібно було насолодитись прохолодною твердістю столу. Юнак дозволив відчию захлеснути себе. Він подумав про те, щоб кілька разів легенько вдаритись головою, але потім це здалось занадто. Квентін вперше усвідомив, як тихо стало в місті. Після настання темряви вулиці та канали здавалось спорожніли. Ніби Венеція відчувала менше зобов'язань прикидатись частиною цього тисячоліття вночі і знову повернулась до свого середньовічного стану. Отож, він сів. Кров відхлинула від обличчя. Треба працювати. Отож, ти продав Гудзик. Ну, слухай, у тебе ж був інший план. Сказав Джош. «Я маю на увазі, от тільки не кажи, що ти дійсно планував випадково натрапити на мене у Венеції і випросити Гудзика. Це ж не план!» «Ну, взагалі ні, це не план. План полягав в тому, щоб не вилетіти з Філорі. Але цей потяг пішов, тому я працюю над новим планом. Тож, кому ти в біса продав Гудзик?» «О, ну це окрема історія». І Джош одразу ж почав розповідати, не турбуючись подальшими самодокорами. Якщо Квентін міг одразу братись до справи, то й він міг. А наступна історія була набагато щасливішою, аніж його понавіряння в Небуляндії. «Отож, бачиш, я зрозумів, що з цим Гудзиком усе. З мене вистачить Небуляндії, Філорі, усього цього». Якщо я й збирався збирати з кимось, а я збирався, то хотів зробити це тут, у реальному світі. Тож я озирнувся і захотів знайти собі якесь заняття на землі. Та почав влазити у підпільну тусовку. Конспіративні квартири, усе таке. Ти про це чув? Ну, Джулія ввела мене у курс справи. Ну, тобто я маю на увазі, що завжди підозрював, що десь є відьми-самоучки. Але насправді підпілля сягає дуже глибоко, чувак, я й хатки не мав. Усіх там сила силенна, і багато хто з них проходить через Венецію. Вони вважають, що це дуже старе місто, наповнене магією. Вони думають, що, можливо, тут дещо підчеплять. І це якось сумно насправді. Дехто з них реально професіонали, вони багато вміють того, що і ми вміємо. І навіть те, чого ми не вміємо. Але більшість не мають уявлення, що роблять, тож перебувають у розпачі. І зазвичай такі ладні на усе, тож треба бути обережним з відчайдушними. Більшість з них знають недостатньо, і тому постійно в небезпеці. До того ж приваблюють стерв'ятників. Фейрі, демонів, усіляке таке. От то я тобі скажу, кляті шакали. Ось тоді й виникають проблеми. Ті падальники не зв'язуються з такими, як ми, бо це клопітливо. Але бідолахи, чаклуни-самоучки, вони хочуть сили і роблять усе, щоб її отримати. Я чув, як укладались досить погані угоди. Але знаєш що? Все ж, уся ця штука мені подобається. Сам знаєш, я ніколи добре не вписувався у брейкбілз. «В усю ту фальшиву оксфордську муть, дегустація вин, вишукані наряди...» «Це завжди більше було твоїм Еліота. Ну, звичайно ж, Джанет і...» Він ледь не згадав Еліс, але в останню секунду вивернув речення. «І це було чудово! Не зрозумій мене неправильно. Але, ну, не мій стиль. В андерграунді мені краще». У Брейкбілзі мене вважали посміховиськом. А тут я велика шишка. Мабуть, просто втомився бути внизу харчового ланцюга. Там мене ніхто по-справжньому не цінував. Навіть ти, Квентін. Ну, не по-справжньому. Але тут я король. Квентін хотів було заперечити, але не міг. Бо усе сказане було правдою. Усі любили Джоша. Але ніхто не сприймав його серйозно. Він дозволив собі думати, що це тому, що друг не хоче, щоб його так сприймали. Але це зовсім не відповідало дійсності. Ні щодо Джоша, ні, ймовірно, щодо будь-кого. Усі хотіли бути героями власної історії. Ніхто не хотів бути комічним товстуном. Джош, мабуть, носив це в собі стільки, скільки Квентін його знав. тож. Навіщо ображатись за ту кімнату з чашою? Ти тому продав, Гудзик? Бо відчував, що ми тебе не сприймаємо серйозно. Джош, здавалось, образився. Я продав Гудзика, бо мені за нього запропонували вбіса багато грошей. Але що тут такого? Ну і зрозумій, тут мене поважають. А я ніколи раніше не знав, що це таке. Я... «Міст між двома світами. Є речі, які не можна дістати в підпіллі, але можна у нашій тусовці. Та й навпаки, тож люди звертаються до мене з проблемами з обох боків. І насправді це звучить досить дико. В андерграунді є такі штуки, яких ми б ніколи не дістали. А вони навіть про це не підозрюють. У них такі барахолки де може абсолютно випадково з'явитись дещо справді легендарне. А вони цього не знають. Одного разу я знайшов сферу Черенкова. Ніхто не знав, що це таке, тож довелось показувати, як її тримати. Тож, щодо Гудзика. Й ти продав його на барахолці? Ну, типу того. Незворушно сказав Джош. Але це була більш така... «Особлива угода. Одноразова. Клієнт віальпішний». «Ага. І ти можеш мене з ним познайомити? Може він схоче і зі мною вкласти особливу угоду?» «Ну, можна спробувати, але не можу сказати, що шанси на це дуже великі». Джош посміхнувся як божевільний. Вочевидь, за цією посмішкою був секрет. Розказуй. «Ну, гаразд!» Джош підняв руки, створюючи атмосферу. «Коротше, після того, як я повернувся з Небуляндії, я тинявся Нью-Йорком і насолоджувався тим, що зберіг усі кінцівки. І ось мені дзвонить якийсь чувак на мобільник і каже зустрітись завтра в Венеції. Переговори, конфіденційна справа, усе таке». «Я такий, окей?» Але у мене трохи туго з грошима, тож як ми це зробимо? Розумій, я просто йду тротуаром і розмовляю. І ось в момент, коли з мене вилітають ці слова, поруч зі мною зупиняється бляха Бентлі. Двері відчиняються. Я як придурок сідаю, і ми їдемо до аеропорту, де на мене чекає приватний літак. Я маю на увазі... Звідки той чувак взагалі знав, де я? Звідки він знає, що у мене того дня немає якоїсь важливої зустрічі? Ага, як про це можна здогадатись? Старі звички вмирають важко, а Джош не вловив сарказму. Скажи круто, правда? У літаку для мене сумка з шикарним одягом та різними побрякеньками. Дуже гарний смокінг, який мені пасує. І, до речі, зубна паста за сім баксів. Коротше, я мав зустрітись з тим хлопцем на причалі. Тож, в принципі, я так і зробив, хоча в той день дуже намучився, міняючи наші добрі американські бакси на їхню валюту. А потім до причалу підпливає хлопець на катері. Не такий зі звичайних венеціанських, а на дуже елегантному як гігантський ніж, зроблений з дерева, безшумний. Отже, цей катер підпливає до причалу. Чувак вистрибує, не прив'язує свій транспорт. Катер просто на нього чекає. І він – карлик. О, вибач, неполіткоректно. Він – людина невисокого зросту. Коротше, віайпішна маленька людина. Так добре одягнена, що його зріст навіть не помічаєш. Із такоїсь якої венеціанської родини, старої, Маркіїз, щось там. Він приблизно годину називає своє ім'я. От тупо називає своє ім'я. Але після цього усе відбувається досить швидко. Він каже, що представляє покупця, якого цікавить Гудзик. Я навіть... Не знаю, звідки вони про нього знають, але питаю, хто це. Він такий, це конфіденційно. Я питаю, скільки. Він такий, 100 мільйонів. А я такий, 250, 250. І серйозно, він погоджується. А ще на додачу я хочу знати, хто покупець. Отож, той низун дістає конверта, а всередині банківський чек на 250 лямів, ніби він знав, що я скажу. А я такий ну? А він поманив мене маленькими товстими пальчиками. Я подумав, що Низун щось мені прошепотить на вухо. Тож зупиняюсь і нахиляюсь. А він такий ні. І продовжує підманювати мене прямо до краю причалу, а потім показує вниз у воду. І я бачу морду яка просто випливає на поверхню води. Величезну, схожу на передню частину вантажівки. Я ледь не обісрався. То що це було? Дракон, бляха. У великому венеціанському каналі живе дракон. Ось хто купив гудзика. Квентіну доводилось чути про цих істот, але тільки теорії. Драконів небагато. І вони переважно живуть в річках. По одному. Дуже територіальні істоти. Майже ніколи не виходять і ні з ким не розмовляють. І майже нічого не роблять. Просто просинають усе життя планети в таємному річковому забутті. От тільки чомусь один з них прокинувся, поговорив з аристократом Коротуном і заворушився, щоб показати свою морду Джошу, і купити його, точніше, їхній, чарівний гудзик за 250 мільйонів доларів. Отож, ми йдемо в банк, перевіряємо, чи чек дійсний, а потім повертаємось до причалу. Я дістаю гудзик, передаю його низуну, який надів одну білу рукавичку в стилі Майкла Джексона. Він подивився на гудзик через лупу, потім підійшов до краю і кинув його у воду. Ось так просто. А потім сів у катер і відплив. «Взагалі-то це досить вражаюче», – сказав Квентін, не знайшовши в собі сили злитися. «Ти віриш, що дракон купив наш Гудзик? Він знає, хто ми! Або принаймні, хто я! Я навіть не думаю, що багато хто знає, що у Великому каналі є дракон. Я маю на увазі, тут солона вода, ти ж це знаєш, правда?» Це насправді не річка, не естуарій чи щось таке. Я не думаю, що люди взагалі чули про морських драконів. Отже, Джош, як мені з ним зв'язатись? Виникла тиша. Ну, не знаю. Мені здається, ти не зможеш. Але ж тобі вдалося. Він сам зі мною зв'язався. Гаразд. А як би ти спробував? Юнак роздратовано зітхнув. «Ну, гаразд. Є одна дівчина, моя знайома. Вона багато знає про драконів. Мабуть, я б в такому випадку звернувся до неї». «Що ж, добре. Послухай. Ось що зараз відбудеться». Квентін зосередився на другові. «Слухай. Кажу з усією повагою до твого тутешнього царства. Джулія та я – король та королева Філорі». І нам потрібно туди повернутися. З усіх практичних міркувань, ми тут, бляха, у квесті. Ти тепер теж у нашій команді. Я тебе уповноважую. Ми з Джулією повинні повернутися до Філлорі і не знаємо, як це зробити. Ось така проблема. Джош задумався. Ну так, проблемка величенька. Ага. А ти тутешній великий вирішувач проблем. «Тож давай, вирішуємо!» Квентін віддав Джошу належне. Можливо, він і продав єдиний шанс повернутися до чарівної країни, але на ці гроші він купив дуже гарне палаццо. Славна, гротескна купа мармуру XV століття. Фасад з боку каналу білий, власний охайний маленький причал. Інтер'єр з кучерявими ліпними орнаментами. Старі олійні картини чіплялись до стін як лишайники. Купуючи це місце, Джош випадково придбав каналетто. Це був крутий палац. І, мабуть, знадобився серйозний ремонт, щоб повернути його до ладу. Джош переробив водопровідки, проводку, встановив кухню ресторанного рівня і провів деякі роботи нижче ватерлінії, зміцнивши фундамент, щоб уся споруда не сповзла в канал. Він зробив це так, щоб ніхто не здогадався, що до цього місця торкались, допоки не вмикається душ. Усе це коштувало 25 мільйонів плюс ще 10 на ремонт. Не те, щоб Квентін був математичним генієм, але все ж підрахував, що це залишило Джошу досить золоту пенсію. Усе це нагадувало, що у його друга є здібна і рішуча сторона яка справді заслуговує на повагу. Хоча чомусь Джош з власних особистих причин більшу частину часу він приховує цю свою сторону. І тільки зараз Квентін зрозумів, що саме змінилось в Джошеві. Він став впевненішим. Він якось інакше стояв. Схуд у небуляндії й утримав вагу. Люди змінюються. Час не стояв на місці, Допоки він лежав на подушках у Філорі, і виходить, у Джоша можна чогось навчитись. Ось людина, яка добре провела свій час. Він робив, що хотів, і насолоджувався цим. Він пережив усе те, що й Квентін, втратив кохану, ледь не помер. Але він не сидів, не стогнав і не рюмсав, а оговтався і влаштувався в бляха палаццо. Квентін спав, як убитий, до полудня наступного дня. Потім насолодився офіційним сніданком у їдальні. Джош, до речі, надзвичайно пишався сервіруванням столу. «Вони тут використовують ложечки для варення. Дивовижно, правда? Такі крихітні!» До них приєдналась Джулія, яка не знімала сонцезахисні окуляри і з'їла лише марміт прямо з банки що доводило занепад її людської сутності. А потім до них доєдналась Поппі, подруга Джоша, та яка знала дещо про драконів. Вона була високою й худорлявою, великі блакитні очі, кучеряве світле волосся. Поппі, як виявилось, навчалась в Брейкбілсі, але лише на післядипломному рівні як науковий співробітник. Магії вона вивчилась в коледжі в Австралії звідки й була родом. Існує стереотип, що всі австралійці веселі і безтурботні. І якщо сприймати його за правду, то можна зрозуміти, чому Поппі втекла з Австралії. У неї був швидкий маленький голос і дуже багато впевненості. Особливо впевнено вона вказувала на помилки інших людей. Не те, щоб попі була всезнайкою, це не здавалось пов'язаним з її его, вона просто припускала, що усі поділяють її бажання, щоб усе було зрозуміло для всіх. І вона очікувала, що усі їй будуть усе роз'яснювати. Очевидно, що в Есквіті, австралійській школі магії в Тасманії, дівчина була академічною суперзіркою свого року. Це зі слів Джоша. Але Поппі йому не суперечила, що якби це було неправдою, суперечило б її ненависті до помилок. Поппі була академіком у душі, але не такою персоною, яка б проводила досліди у якійсь чарівній вежі. Вона цікавилась реальним світом, займалась польовими дослідженнями. Зокрема, цікавилась драконами. Квентін припускав, що це продовження загальної австралійської заклопотаності смертельно небезпечними тваринами. Усе починається з медуз, з крокодилів, далі крок, стрибок угору по харчовому ланцюгу, а потім вже вивчення драконів. Попізнала про них стільки, скільки було можливо знати, ніколи їх не бачивши. Вона слідкувала за підказками по усьому світу і тепер опинилась тут. Джош розіслав запити про експерта з цієї теми і був дуже задоволений, коли його експертом виявилася гарна дівчина Поппі. Вона пробула в палаццо три тижні і аж ніяк не набридла Джошу. Він представив її як свою подругу, але враховуючи, ким був Джош і наскільки гарною була Поппі, Квентін вважав, що Джош намагався переспати з нею, або вже переспав. Він був новим і покращеним, але усе ще був Джошем. Відверто кажучи, Поппі трохи дратувала Квентіна, але вона повинна була бути надзвичайно корисною. Джош не розповів їй усього про дракона Великого Каналу, пояснив Квентіну, що навмисно зволікав з цією інформацією, намагаючись продовжити її візит. Але тепер настав слушний момент. Вона їм потрібна. Зайве казати, що Поппі була надзвичайно схвильована. Її великі блакитні очі стали ще більшими. «Ну, гаразд», – сказала вона, протараторивши. «У кожного дракона є таке місце, куди можна стрибнути, і вони це помітять. Вони стежать за цим місцем на випадок, якщо хтось вартий їхньої уваги, захоче поговорити. І якщо вони захочуть з цією людиною поговорити, то відведуть її туди, де живуть. Але це незрозумілий процес». Навколо цього багато легенд. Багато хто каже, що розмовляв з драконами, але це важко перевірити. Вважається, що дракон Темзи написав більшість пісень Пінк Флойд. Принаймні після того, як пішов Сід Барет, Але довести це неможливо. Традиційно до них підходять через перший міст вгору за течією від моря. «Ви що, хлопці, цього не чули?» «Не можу повірити, що ви цього не чули. Орто ж треба йти опівночі. Йти на середину мосту» узяти з собою свіжий номер газети і стейк. Та дуже гарно одягнутися, здається, все. І все?» – перепитав Квентін. «Все? А потім стрибнути? Ну, така традиція. Я маю на увазі, Бог знає, чи це допомагає, бо даних дуже мало, і дуже мало з них надійні. Отже, треба стрибнути і усе. Але це спрацьовує?» – перепитав Квентін. «Ну, звичайно», – кивнула Поппі. Деякі дракони люблять говорити більше, ніж інші. Найкращий випускник чарівної школи в Калькутті щороку робить спробу поговорити з драконом гангу, і це спрацьовує приблизно в половині випадків. Але дракон у Великому каналі це щось нове. Я маю на увазі, дійсно щось нове. Я вже починала думати, що ви малите нісенітниці. Вона кинула на Джоша гострий погляд. Починала? не зрозумів Квентін. То коли вийдете? «Сьогодні ввечері. Але, слухай, зроби мені послугу. Поки що нікому про це не кажи». Поппі дуже мило нахмурилась і зовсім невинно спитала. «А чому ні? Просто дай нам тиждень», – попрохав Квентін. «Усе, що я хочу попросити. Дракон нікуди не дінеться, а мені потрібен дійсно гарний шанс з ним поговорити. Якщо розійдуться чутки...» «Збереться натовп!» – дівчина задумалась на секунду. «Ну, гаразд!» – щось у цих словах підказала Квентіну, що вона справді стримає свою обіцянку. Відразу ж повернувши собі гарний настрій, Поппі взялась за джем і тости. Хоч вона й була худорлявою, все ж їла більше за Джоша, мабуть спалюючи усі калорії у якійсь внутрішній печі» яка постійно підтримувала її в стані жадібного збудження знаннями. Решту дня треба було якось провести. Життя в палацо Джоша, колишньому палацо Барберіно, на честь клану XVI століття, який його побудував і зрештою продав мільярдеру, який ніколи тут не бував який розтринькав мільярди на піраміди Понці та на подорож на міжнародну космічну станцію, після чого й продав маєток Джошу, не було особливо напруженим. Квентіну було незручно про це думати, незручно перед Філорі, але він майже звик тут бути. Зручностей у палаццо було багато. Можна було провести ранок у ліжку, читаючи і спостерігаючи, як венеціанське світло повільно ковзає по східному килиму, який був настільки фрактально орнаментований, що практично мерехтів на підлозі перед тобою. Та й уся Венеція була відкрита для прогулянок. Квентін вважав, що будь-який чарівник повинен вивчити структурні закляття та титанічні зв'язки, які утримували місто від утоплення. Після сніданку – щоденний пізній післяобідній спріц. Усього разом було достатньо, щоб юнак на хвилини забував, що колись був королем чарівного іншого світу. Але усе це не торкалось Джулії. Не зовсім. Вона знайшла Квентіна, коли той потягував свій напій на белятажі і милувався міським пейзажем над важкою кам'яною огорожею. Разом вони дивились на човни по каналу, більшість якого складали туристи, які дивились на них угору і гадали, хто вони, відомі чи ні. Тобі тут подобається, сказала Джулія, не привітавшись. Тут дивовижно. Я ніколи раніше не був в Італії. Я й гадки не мав, що тут. Так. А я деякий час жила у Франції, щоб підтримати розмову, сказала дівчина. Дійсно? Це коли? Та дуже давно. І що, там ти навчилась красти машини? Ні. Згадавши про це... Джулія, здавалось, перехотіла взагалі говорити. «Тут дійсно гарно!» – погодилась вона. «І ти не хочеш тут залишитись?» – перепитав хлопець. «Ти хочеш повернутись до Філлорі?» Вона поставила свій калих на широку мармурову балюстарду. не розбавлені. У її щелепі смикнувся м'яз. «Я мушу повертатись, бо не можу тут залишитись!» Раніше, коли вона це казала, то звучала ця фраза сердито й відчайдушно, а тепер жалібно. Мені треба піти звідси, а ти підеш зі мною?» Серце Квентіна стиснулось від болю, коли він почув, як Джулія просить про допомогу. Їй вона дійсно потрібна, а йому були потрібні люди, які його потребують. Якесь нове відчуття? і Квентіну воно починало подобатись. «Ну, звичайно, я з тобою!» Вона кивнула, не відриваючи очей від виду міста. «Дякую!» Квентін згадав цю коротку розмову десь за п'ять хвилин до півночі тієї ж ночі, а ще спробував притримати те тепле відчуття. Юнак стояв на мосту Академії, тримаючи декілька копій Ільга Зетіно, та «Інтернешнл Геральд Треб'юн», просто щоб охопити всі варіанти інформації. А ще, справді чудовий, неймовірно дорогий сирий стейк. Він намагався якнайкраще вдавати людину, яка не збирається стрибати у Великий канал. Після нищівної, смердючої спеки дня нічне повітря було напрочуд крижаним. З точки зору того, хто планував у нього зануритись, Кремово-зелена вода Великого каналу виглядала приблизно так само привабливо, як льодовик. А ще вона здавалась чистою, хоча Квентін знав, що це не так. Проте десь там, під усією цією рідиною, був Гудзик і дракон. Усе здавалось нереальним. Він наполовину підозрював, що насправді Джош загубив Гудзик у дивані та вигадав історію про дракона бо це менш соромно. «Ну, буде справді жахливо, чувак. Ти там не будеш бурхатись, як щасливий песик», сказав той. «І не кажи». Десь у глибині душі Квентін сподівався, що Джош запропонує піти з ним. Але цього не трапилось. «Через кілька секунд доводити звикнеш?» промовила Поппі, обіймаючи себе. «А нагадай, чому ти взагалі тут?» запитав Квентін. Науковий інтерес. Мені цікаво, чи справді ти на це підеш? Ось така вона особиста звичка попі. Вона ніколи не брехала про свої мотиви. І це було і безтактно, і гідно захоплення одночасно. Залежно від того, як на це дивитись. Квентін глибоко вдихнув і сперся на потріскані дерев'яні поручні, які усе ще зберігали частину згасаючої спеки сонця. Він згадав, що на кону, і те, що Джулія не вагалася б, вона б перестрибнула через поручні, як клята олімпійська бар'єристка. На прохання Квентіна їй не сказали, що стрибатимуть сьогодні ввечері, і вислизнули після того, як дівчина лягла спати. Інакше вона б наполягла на тому, щоб піти. «Дракони майже ніколи не їдять, людей!» – сказала Поппі. «Я маю на увазі...» — Ну, раз, можливо, на два століття, наскільки відомо. Квентін на це промовчав. — Як думаєш, наскільки там глибоко? — запитав Джош та затягнувся цигаркою. З усіх трьох він чомусь нервував найбільше. — Ну, метрів шість. — Я читав в інтернеті. — Господи! А ще й пірнати! — Джош, якщо я зламаю шию і залишусь паралізованим, просто дай мені втопитись. «Лишилось дві хвилини!» – промовила Поппі. Порожній вапоретто промчав під ними, знаходячись не на службі, з вимкненими фарами. Горіла лише одна лампочка в затишній кабіні пілота, а вода внизу, мабуть, на 90% складалась з кишкової палички, а решта, ймовірно, дизельне паливо. Це водойма явно не призначена для купання. А ще хтось вирізьбив на дереві, Прямо на вершині мосту те, що могло бути стилізованим драконом або просто вигадливою англійською літерою «С». «То що, ти збираєшся роздягатись?» – запитав Джош. «Ти не уявляєш, як довго я чекав на це питання?» «Та бляха, я серйозно, ти збираєшся роздягатись?» «Ні», – він це сказав одночасно з Поппі. «Ну, серйозно», – додала дівчина, а потім усі замовкли. Десь далеко розбилось скло. Пляшка пива об стіну. Квентін задумався, чи справді він на це готовий. «Можливо, можна просто кинути записку? Повідомлення в пляшці з номером телефону. Е, пам'ятаєш, ти розповідав, що той коротун дзвонив тобі на мобільний. Номер залишився? Може, можна просто...» «То номер був засекречений». «Час?» – гукнула Поппі. «Ой, трясся. крикнув Квентін і спробував не думати. Просто підступив до середини мосту, зіжмакав газети і пакет зі стейком, розбігся і перестрибнув через поручні. І сам здивувався, наскільки спритно це зробив. Напевно, усе через адреналін. Проте він ледь не зачепив виступаючу опорну балку. Якийсь первісний інстинкт, Змусив хлопця замахати руками і випустити стейк газети в повітрі. Ті зникли вночі. Ось і все. Зліва Квентін михцем побачив те, що, що падало паралельно з ним. Це і хтось Поппі, яка стрибнула за ним. Квентін увійшов в воду більш-менш ногами вперед. І занурився. І єдиною думкою було не розкривати рота, щоб не наковтатись води чи інших рідин, канал був крижаним і сильно солоним. На мить хлопець відчув полегшення. Не так вже й холодно, але ще через секунду одяг промок і перетворився на крижаний свинець. Холод стиснув з усіх боків. Квентін запанікував і почав борсатись. Його одяг був занадто важким, і він йшов під воду. Але нарешті голова виринула на поверхню. В польоті він загубив черевик. Опі виринула одночасно за кілька ярдів від нього, сплювуючи воду і віддихуючись. Її кругле обличчя світилось в натрієвому світлі вуличних ліхтарів. Треба було б злитись на дівчину, але шалена веселість плавання у великому каналі посеред ночі змусила Квентіна замість цього розсміятись. «Ти що в біса робиш?» – прошепотів він. Принаймні, крижаний шок зняв роздратування на неї. Треба було віддати дівчині належне за рівень фізичної хоробрості. Вони, здається, обидва збожеволіли. «Подвійні шанси, правда? Ну якщо нас двоє?» Поппі теж похизувалась божевільною посмішкою. «Здається, вона справді живе драконами. І, можливо, нам все ж треба було розтягнутись. Квентину вдавалося триматись на воді близько 30 секунд, а потім він знесилився і почав тремтіти. Течія уносила їх під міст. Точніше, не течія, а приплив, оскільки канал насправді не був річкою. І взагалі, тут могли бути акули. Хтось щось крикнув їм з берега італійською. Квентин сподівався, що це не поліцейський. Від холоду юнак не втримався і намочив штани, а потім відчув тепло на 10 секунд. Далі стало ще холодніше. Він намагався не думати, які хвороби та інші промислові токсини його оточують. Звідси канал виглядав величезним. Береги, замилі. Як він тут опинився, так далеко від місця, де починав? Як він збився з шляху? Квентін відчув, що ніколи не повернеться туди, де мав би бути. Не вмоститься знову на зручному троні. Хвиля з'явилась нізвідки звідки, та хлюпнула йому в ніс. Усе, вечір можна закінчувати. І принаймні можна сказати, що він спробував. «А як довго треба чекати?» – спитав він у дівчини. Саме після цих слів його щиколотку охопив залізний наручник і смикнув хлопця під воду. І він мав би померти тоді. Несподіванка змусила Квентіна випустити усе повітря одним різким видихом. І він пішов на дно з абсолютно порожніми легенями. Але діяло закляття, яке зберігало йому життя. Вочевидь, щось, що дракон використовував протягом багатьох років для комфорту людських відвідувачів. Закляття було всеосяжним, зручним у користуванні. Відчувалась, як магія, відточена довгими століттями використання і накладена майстром минулого з крилами й хвостом. Квентін зараз не помре. Принаймні, не втопиться. І юнак відчув тепло. Уперше за те, що здавалось годинами. А ще міг бачити під водою. Чітко хоч і тьмяно. Закляття змушувало його дихати водою. Це було не зовсім, як дихати повітрям. Рідина мала більшу вагу, потрібно було більше зусиль, щоб вдихати і видихати. Але все ж магія виконувала свою роботу. Кисень продовжував надходити до мозку. Юнак вдихав і видихав вдячно, великими ковтками, і відчув, що розслаблюється. Хтось про нього піклувався. Політ першим класом. Квентін виріс на традиції літаючих золото загребущих вогнедишних драконів, типу, як в Беовульфі, дракони Толкіна, дракони з Dungeons and Dragons, а новина про те, що справжні істоти живуть у річках і не літають по сільській місцевості, підпалюючи дерева, стала для нього розчаруванням. Річкові дракони здавались холоднішими, слизькішими і більш схожими на тритонів, ніж на те, що він сподівався. але все ж. Квентін був радий побачити, що дракон, який тримав його за щиколотку короткою, але сильною передньою правою лапою, потягнув його вниз і поклав на дно каналу, як цуценя, якому наказано сидіти. Ця істота була дійсно драконоподібною, зловісна, розважлива, холодна, ніби може з'їсти його не помітивши. Але все ж це канонічний дракон. Масивна ящероподібна голова розміром з компактний автомобіль. Очі спалахували сріблом, коли на них потрапляло світло під правильним кутом. луска ніжного, водянисто-зеленого кольору. Влаштувавши хлопця на м'якому піску, дракон великого каналу відпустив Квентіна і сів навпроти в котячій позі, поклавши голову на кінчик хвоста. Величезне тіло – було в темряві позаду. Квентін чхнув. Пазухи носа наповнились брудною водою, коли дракон смикнув його вниз. Проте вода навколо зараз була чистою. Він стояв разом з драконом у тихому зелено-чорному водяному куполі. дно каналу, яке мало б бути болотом зі сміття, металобрухту і каналізаційних стоків, було гладеньким. Дракон добре доглядав за своєю домівкою. Юнак сів, схрестивши ноги. Вони б тут лише вдвох. Дракон, вочевидь, не взяв поппі. Квентіну було трохи важко не спливати, але він знайшов поруч щось кругле і важке, старе гарматне ядро, і поклав його собі на коліна, щоб утриматись на дні. Минула хвилина, але дракон не говорив. Отже, гра почалась. Е, «Привіт!» – промовив Квентін. Його голос звучав майже нормально. Лише віддалено, ніби він чув себе з іншої кімнати. «Дякую, що прийняли мене!» Величезна морда не поворухнулась, Вона була такою ж нечитабельною, як череп. Очі звіра знову спалахнули. «Ви, напевно, знаєте, чому я тут? Я хочу поговорити з вами про Гудзик, той, що ви купили у мого друга Джоша». Квентін відчув себе дитиною, яка просить шкільного хулігана повернути гроші на обід, тож він випростав спину. Річ у тому, що він не дуже мав право його продавати. Цей гудзик належав мені та ще кільком людям, і він нам потрібен потрібен, щоб повернутись додому, мені й моїй подрузі Джулії. Я знаю, голос дракона. Був схожий на мелодію контрабаса, тільки на два тони нижче. Можливо, октубас, що грає чисту квінту. Квентін відчув вібрації в ребрах і в яєчках. То ви нам допоможете? Повернете нам гудзик, або чи продасте його нам назад? Решта каналу була суцільною стіною темряви навколо, здалеку долину в Гуркіт. І хлопець ризикнув поглянути вгору. Там десь пропливла баржа. Здавалось, вода ставала холоднішою, або, можливо, він охолоджувався. Юнак трохи підсунувся до дракона, від якого линуло тепло. Якщо той і збирався його з'їсти, то хай з'їсть. Принаймні помре в теплі. Ні! Очі монстра заплющились і розплющились. Двері назад до філорі зачинялись. Треба запхати туди хоча б ногу. Світ його справжнього життя віддалявся, або Квентін віддалявся від нього. Швартові обрізані, і приплив виносив його на берег. Їм не слід було пливти на той острів, та й взагалі не слід було покидати замок Вайтспайр. То, можливо, ви нам його позичите? Якимсь чином Квентін змусив зникнути відчай зі свого голосу. «Подорож на один раз! Якщо у мене є щось, що вам потрібно...» Я це зраду віддам. Я король, принаймні у Філорі. Там у мене багато ресурсів. Ти тут не для того, щоб хвалитись. Але я не... Я живу в цьому каналі десять століть. Усе, що сюди потрапляє, належить мені. Я володію мечами, коронами, папами, святими, королями і королевами. Я володію нареченими в день їхнього весілля... «Ідіть ми на Різдво! Я володію святим списом і зашморгом, на якому повісився Юда! У мене є кожна загублена річ!» Квентін задумався, чи бував тут Байрон? А якщо бував, то чи придумав щось дотепне? «Ну так, добре, але я не розумію, чому я тут, якщо ви не хочете продати мені гудзик назад!» Зіниці дракона розширились. Майже до фута в діаметрі, і він, здавалось, прокинувся і помітив хлопця вперше. Він відірвав голову від хвоста і знаходився досить близько, щоб трохи скосити очі та сфокусуватись на хлопці. Тепер, коли очі Квентіна звикли до темряви, він міг розгледіти велику луску на спині дракона. Вона виглядала завтовшки з енциклопедію на деяких лусках. Вирізьблені знаки і піктограми, яких Квентін не знав. «Ти більше не говоритимеш, людину, крім як подякувати мені. Ти хочеш бути героєм, але не знаєш, що таке герой. Ти думаєш, він завжди перемагає, але справжній герой повинен бути готовим програти, Квентін. Ти готовий? Готовий втратити усе?» «Та я ж уже все втратив!» «О, ні! У тебе дуже багато всього лишилось!» Дракон виявився набагато сварливішим, ніж очікував хлопець, і розчаровуючи загадковим. Якось у глибині душі юнак думав, що дракон, можливо, захоче з ним подружитись, і вони разом літатимуть по світу, розгадуючи таємниці». Шанси на це тепер виглядали мізерними. Він мовчки чекав. Можливо, дракон скаже щось, що стане в нагоді? Старі боги повертаються, щоб забрати своє. Я ще зіграю свою роль. І тобі краще підготуватись зіграти свою. Усе це звучить по-філософському гарно, але як саме... Ти не говоритимеш. Гудзик тобі не знадобиться, небуляндія закрита, але перші двері усе ще відчинені. Вони завжди були відчинені. Коліна Квентіна раптом задерев'яніли від сидіння зі схрещеними ногами. Йому хотілося виплюнути воду з рота, але вдихнути можна було лише ще солонішу воду. Дракон... Різко смикнув хвостом з-під свого підборіддя назад у темряву, піднявши хмару мулу. «А ось тепер подякуй!» «Стоп! Що?» Квентін відкрив рота, щоб заговорити. «Подякувати дракону Великого Каналу, як чемна дитина. Або щоб запитати, що той має на увазі. Або щоб послати під три чорти за розмови загадками». Сам Квентін ніколи й не зрозуміє, що тоді хотів зробити, бо саме у той момент він почав захлинатись, не міг дихати. Закляття зникло. Квентін захлинався брудною, крижаною, канальною водою. Він тонув. Юнак залишив свій єдиний черевик в багнюці і шалено почав пливти вгору, до поверхні.